Tjena, välkomna till Vad blir det för rap avsnitt 42 På riktigt avsnitt 42 Förra avsnittets bild stod det 40, 42 Men det var fel Det var jag som gjorde fel <laughs> Nu är det 42 på riktigt uh, Jag som snackar heter Petter Jag är på plats i Plankastudien i Stockholm Med mig har jag Hugo Hej Sanna Hej Och vi har även en gäst hela vägen från Norge Förlåt den falska norskan som jag drog där <laughs> Presenterar dig själv mitt namn är Arif, någon känner jag mig som Filther Rich. Vad händer? Till en Cruyff, Cruyff mm. du, Revolutionen blir en sändning Ikke over natta, flera år med träning psykolog Barnvärm, från barnvän till barnhjem Flytt och värm, fler rolig med för det flyttar med Pensionar med mungster, narkomaner och någon alltid se Filtig bitch, jag kallar namn, jag är svergman, alltid se Välkommen <laughs> Mycket välkommen tack. Mm. Tusen tack Filip. Både till uh, Sverige och studion Vad vill du bli kallad, Phil eller Arif? Bara se Arif Då kör vi på det yes, Vad känner man igen dig från? Svenska lyssnare känner nog igen dig från en remix som du har gjort på en låt som heter Gal, gal Berätta gal. lite om den Låta Gal som betyder Galen är, handlar om uh, en promiscuous tjej Alltid bara, ett bra äh, tema sant? <laughs> uh, Så det är mer humorbasert um, Och uh, kanske en linje som är en sann historia Resten är bara lite sån typisk rap, överdrivet, swag-talk Bara en bild Ja, bara maler bilder och hoppas uh, lyssnaren syns det är morsomt liksom. Typisk krydd Ja, <laughs> krydder, <laughs> ja. <laughs> Eh, och remixen eh, kom egentligen via att vi kontaktade eh, Babak från Armage och eh, spurtade om han hade någon eh, flinke nya artister från Sverige. Han eh, ja, satt samman eh, Jacke och eh, Lilla Namo som gjorde fucking awesome jobb. Och E-boy Och e Iboy e e men Iboy e var så nära Jag vill ha Iboy e med på tracken hela tiden För att Iboy e har jag lite känskap till från förra Och jag syns han är kanske den bästa i hela Skandinavien när det gäller att rappa Så jag tränkte To till som var nya och Kanske lite utkjenta i Norge också Ni snookies you shit man i'm coopy man go shaggy pon you get it all the fucking scooby shout out to me fucking team Vi är super smash bros be little baby fast on super bold new jackson smack some ingen and bam some top flow got back it came at the front I'm stealing pull the new laptop shit ya lil'a norm huh fuck us man me Hele kom till Norge för en sedan. Vi spelade på ett ställe som heter Blå. Och där körde vi remixen och allt. Men e har ju varit i Norge... Jag vet inte Jag, jag möttade han där i alla fall 10-20 gånger. Mm, okay. går vi har ju varit på Blå. Ja, vi har varit... Vi såg G-Side på Blå 2010. Okay, och jag var nice. där eh, en gång... Jag spelade skivor innan Exhibit och eh, Did Quick hade konsert. Då var det efterfest på Blå. Kult. Du vet han är ene producenten från G-Side. Vad heter han? lite större? Uh, Corey är det han heter egentligen han kallades CP det, ja CP han var i studion med oss en gång han har lagt i en massa bit så vi har haft ah, honom cool. som gäst också ja, han är godguy oss ja verkligen han har satt sig på min soffa till mig ja, han sa vi studion bort och han är någon <laughs> 3 meter hög och så drichtvär och så studion bort det är ganska liten och soffan var jag vet inte det är inte plats till mig där jag är sex fem och jag är 83 men han sov där annars. Alltså, Han var skitbekväm på min soffa Han, ja. han satt uppe och surfade lite Och så kollade vi på typ någon fotbollsmatch så här Mitt i natten Och sen eh, bara lutade han sig lite lite åt sidan <laughs> Och så somnade han <laughs> nice. Men eh, skulle du säga att man i Norge Har koll på svensk hiphop? Ja, mer, jag tror det är mer koll på Varför för när jag växte upp så tror jag det var mer koll på svenska artister än det svenska visste om oss. Uh -huh. ehm, För vi växte upp alltså, genom liksom Tommy T och TP Productions och det granter så liksom växte vi upp med att höra på folk som Petter, I I, um, Ken Ring, och med Fattarun och han och var med där och hen och efter det. Um, vad heter det, den är ni? Jag huskar du vara en grupp jag är lite när Jag var liten som ett spot runners sånt. Ja, just det. Also jag hört en massa på svensk rap när jag var yngre och till en dag idag. Det är inte så många här som vet vem. Det är som, de största rapparna i Norge är kanske Carpe Diem och när vi satt i studie på mandag så, här, ja, så har vi gjort en remix med Carpe Diem. Ah, jag tycker jag har hört lite om Carpe Diem. Här, wow, for real. Mm. Jag tänkte på det för äh, när jag började lyssna lite grann på norsk rap för något år sedan, det var typ mm. äh, din EP och äh, lite andra grejer. Då mm. jag har jag fått någon bild av att svenska rappare typ, vet mycket om norsk rap. För att de är omtyckta själva i Norge så då åker de dit och de samarbetar För jag hittade massa så Lite typ Jag såg Adam det hade varit så fin mycket och gjort videos och grejer Men svenska lyssnare Visst känns inte som att de vet så mycket om det här Nej, ja det är sant Jag jag tror Har inte Ken varit jättemycket i Oslo? Jo, Ken har till och med gjort Han har gjort en skiva med Tommy T Ja, Ken bodde ju i oslo Ja. Man så han på lökka hver <laughs> ja. Men uh, du bor i Oslo, eller? Yes. Kommer du från Oslo också? Yes. Berätta om Oslo. Det De bästa och de värsta sommarna. Sommaren är alltid där. men där liksom... Plötsligt är det fint väder på dagen, och så mitt på kvällen börjar det regna, och så är det sol igen, Så vära... Man sitter och väntar i ni månader på att sommaren ska komma, men den kommer egentligen aldrig. Men det är mm. fortsatt de bästa tiden här i Oslo. Oslo är väldigt lite... Um, I liksom rap Det urbana miljö Så känner alla varandra till en viss grad Och mycket jag känner där, så känner jag säkert kompisen din Så alla är egentligen cool med varandra Selv om det är sån, alla känner varandra Så alla vill snacka lite om bla bla bla Men alla är för så vidt cool och Det är ett Det är väl lite Syns jag vens minsta storby <laughs> kallar det. Det säger du på någon gång till mig Jag kallar det, det. Mm. Men uh, you know men eh, när du liksom kom upp som rappare, kom du upp i något, eh, som en del av något gäng? Liksom, eller? Ja, faktiskt i, för många år sedan när jag liksom bestämde mig för att börja att rappa i liksom 2008 eh, 7, så var det ett kollektiv som kallade sig Banken. Så de liksom lärde mig det basics. Då. När jag blev lite äldre så följde jag inte att det här var något jag ville göra vidare för att, äh, att jag ville laga musik på min måte. Då. Så gick jag vidare och så startade jag... Det är samma som jag hade gjort tidigare, men jag startade ett kollektiv som heter uh, Baus. Bara buncha homies egentligen. Som bara gick samman och ett fel små, fyra rappare, en producent och bloggare fotograf, bla bla bla bla bla. You name it, så... So. Men alltså, ja, uh, på jag känner igen det här med vädret från. Jag är från Göteborg yeah. och där är det ju också så. Yeah. Att typ, regnet kommer snett underifrån... På huvudet. Alltså, Men, får jag bara säga. Vi var ju i Göteborg i helgen för att det var way out west. Mer Och om det sen. började det ösregna helt plötsligt. Så mm. sa jag till min kompis. Men det är säkert bara en skur. Hon bara det finns inte skur i Göteborg. Det <laughs> regnar i 24 timmar. Ja, det är normal liksom. <laughs> Men jag tänker på Oslo för att uh, jag har väl varit där någon gång så där på semester och så men, men du får no offens nu men min bild av Oslo som svensk är att typ alla våra fuckups flyttar dit. Och ja, typ snarkar, Alltså det verkar ja. ganska hårt också på ett sätt. Jag känner att många som är typ så här, ja ah, okej, okay, det här håller på att gå snett. Ja ah, de drog till Oslo, det gick ännu mer snett ja. i Oslo. Ja, alltså allt är väldigt tillgängligt i Oslo, alltså du måste tänkt på det. Det är väldigt som sagt, det är en liten by och det är nästan lite för många människor i den lilla byn. Mm. Så allt är tillgängligt hela tiden och inkluderat är otroligt många svenskar som bor där liksom mm. från överallt i Sverige så det att höra svenska är inte nog nytt för mig men jag märker att äh, jag måste äh, snacka Väldigt roligt när jag snackar <laughs> till svenskar ja. Jag tycker det känns som du anstränger nu Och det uppskattar vi Ja jag mycket. anstränger mig lite för att prova <laughs> get heard. Vi <laughs> och våra lyssnare uppskattar det Nej <laughs> men Oslo är liksom Oslo is what you make it basically Det är, det är så hårt som du vill det ska vara Det är mm -hmm. så easy mm -hmm. som du vill alltså, Egentligen Mm. Allt är liksom tillgängligt. Visst du tränger en jobb så är det inte världens vanskeligaste ting att få sig jobb i Oslo. Visst du inte vill ha jobb och bara få pengar av socialen så fixar du det också. Visst du vill göra shady stuff, it's all there. Mm. Mm. Men är det totalt jävla skräckchockdyrt även för er som bor där? Eller ja, bara för oss som det är? Det är dyrt som fan. Ja. För till och med oss. Alltså, man. genomsnittslönen är ju högre. Mm, mm. Men samtidigt det är det ju... If you to ball out Eller leva lite lavish It's gonna cost you Det kostar oss Jag har också en bild av att Normen gillar att leva lavish När de är går ut på klubben Och sånt där att yeah. Alla gillar att Ja, det går hårt, liksom. Jag fick intryck att svensk likte det för, för jag kom till Stockholm så var det liksom Sturplan, sturplan Och alla skulle kasta champis på varandra Och det Why do you buy a bottle of champign for 2000 And just pour it on some random girl Men det är det jag tänkte då Men äh, Jag tror alla skandinavier är väldigt glada i, i, i äh, alltså Alla är glada i ja. pengar Men jag baserar det här bara på äh, egna erfarenheter Att jag ja. har blivit ner i hur Hugo du nämnde En EP förut Ja uh, Kom så färdig eller vad heter det Kom så tog färdig uh, ja uh, Som du... Cesar I came and saw I conquered Färdig Smart Skulle du själv vilja välja en låt Som vi spelar från den Uh, för kanske lyssnade som inte har hört den liksom? Mm, du kan väl ha med, det är väl två jag tänker på som kanske har varit nice. Uh, hur fett som helst har ju lite svensk i sig så den är lite nice. Det är perfekt för det är den låten som vi inte spelade när vi spelade två okay. låtar från uh, Kom okay. så färdig. Vi spelade Gal <laughs> Ja, exakt, <Ja>. Bra där, <laughs> vi kör! Vi har paya dues och pay oss respect Bransch i håret när fuck jag Bryschen, det där är incest Jag ser topparna killar man Jarro På väg upp Homie min i Conchester head killar man Jarro. Jag yeah, no Så icke spö med vänner som är elest Flow är som kille, är kille med mina neger Svart som Guinness En är från Gambia, han andra är från Guinea-Bissau Kom från Görma, jag Må jag ska gå och äta på ett cocktail i house Party med din gärning, ta sofa, ta stoffan Allt i väcken fucking spår, i jag lover junior är lite på stabben på många skader Måste si ha Och jag vill ha det, jag vill fucking ha det. Jag vill ha det huset, ha den bilen, allt som följer med i den Bostå upp, så jobbar har fucking sliten. Det kommer med tiden, bryr det är till tid <laughs> And let's see my al al al so <coughs> fuck gang, e hashtag, e check, e all the hard us Com so to Fat me out I get us Fuck us Bowse gangs Hashtag We fet some ads Nate We fet some else All the Just some hands Bowse gang We fetch Mats I hashtag We fet some ads I'll take that some hands Bows gang some det där var alltså hur fet som helst Från Filthy Rich EP Kom så tog färdig Finns på Spotify, iTunes och så vidare Om mm. du vill höra. Yeah, yeah. det. Eh, jag tänkte på typ första gången Jag hörde din musik När Hugo spelade den för mig mm. Var att eh, det eller Jag tyckte att det var extremt fett Mycket på grund av att det så här påminnde Om den amerikanska rap Som jag gillar yeah. Alltså att det är mer det soundet, alltså både när det gäller beats och när det gäller liksom ditt sätt att rappa ja. vad inspireras du av för artister? Många forskjellig men eh, jag tror eh, grunden till att det hörs amerikansk ut, om det är norsk, är för att eh, fram till i fjol så rappade jag på engelska bara mm -hmm. så någon på en gav mig en challenge och sa äh, rap på norsk då, så gjorde vi en låt som är Färdig och så sett vi en video och bara shit, ja, det var nice ju La ge ut en EP och se vad som sker. Det är väl egentligen det som är grunden, Men de som inspirerar mig artister, jag vet inte. Jag hör mycket på... Min favorit tror jag är André 3000, tror jag. Mm. Ja. Och äh, jag har lärt väldigt mycket av liksom själva måten att rappa på av uh, JC. Mm-hmm. Lupe, sådant liksom, double dubbel betydningar och sådana Att du äh, skriver en ting, men det betyder tre olika ting. Liksom. mm, -hmm. mm -hmm. I love that shit Utom det, det betyder alltså olika för Ja, olika. <laughs> kör, olika Kör på, kör på eh, Drake är Genius Jag hör väldigt mycket på James Blake um, Det är väl kanske inte så alltså Rappingen är väl kanske inte så inspirerat Av James Blake, men det är inspirerande Att höra på hur han gör ting Ja, det är så mycket saker mm. går nu. Men vad intressant. Det var inte de jag hade förväntat mig. Ja, vem hade du förväntat? Jag alltså jag vet inte. Jag hade nog mer tänkt så här både kanske mer från söder och typ ja. mer så här. Men alltså av de här nya typ ASAP Rocky ja. och liksom, Du har ju typ gjort en norsk är kort A$AP Rocky cover Det är det Det är en dritt mora knulla Ja Jag är en digg i ja. mora knulla Båsa bara jag rapper Har du bitches som liker bitches Kan vi snakka lite senare Och jag är alltid freshest Därför en rapper snacker Men en rapper är en rapper Så de slänger sig på ZB Hold er det G Vad kan jag si Det <skratt> som det var mer en sån homage till Peso uh -huh. och A$AP Rocky. Men i Norge så ja oh, shit, han pröver att vara Rocky. Ain't my fault, he's a skinny black guy, but um, I am too. Uh, and I got <laughs> braids sometimes. Men A$AP Rocky utan tvil, är utan tvivl en väldigt kul artist, väldigt flink. Men jag kan inte säga att jag inspirerade honom. Men jag följer mycket av det han gör. Och kanske i... Under, under medvetet, ja, ja. Utan att jag tänker, jag är nu att jag kanske hämtar nog från den klicken. Men det är bara riktigt för det är, liksom, det är ingen kunst som är original längre. Man Nej. händer ju från folk man hör på och ser på och liksom in sina idéer och så lag man sin egen uttryck utav det. Mm. Men skulle du säga att den stilen som du kör... Är det en del av en eh, allmän stil i Norge eller är du typ originell i Nej, jag var först. <laughs> jag var först. Det, är, det är funnigt att du säger, för nu är det många yngre rappare och för så äldre också som har bara switchat om okay. och som hörs ut som mig. <laughs> Men uh, it's good. det är så det är bara flatterande. det är bara kärlek. För mm. jag menar, för, ja. om jag då representerar the average svenska rapfans som inte har så bra koll på norsk rap så mitt mitt intryck är ju typ Tommy T och den grejen ja, från ja. länge sedan och det känns ju ändå som att det var ganska så synkat med hur svensk rap var ja, och är att det är ganska traditionellt ganska samplebaserat ja. den... New York ja när jag lyssnar på på dina grejer så, så känns det ju som Sanna säger inte alls den det är mycket mer elektroniskt mycket mer typ ja. så här, lite mer så här cloudy typ, lite ja, vi är väldigt glada sån euforiska mm. ting mm. Eh, och så lite Kali ja, också. ja whiskalife har gått till exempel väldigt sån euphorisk beats och sånt och eh, screwed älskar vi jag vuxit upp med att höra på liksom cash money records när jag var liten jag var den eneste jag vet inte kanske i hela Oslo som hörte på Lil Wayne när jag var 15 år och juvenile mm. bg Turk och till och med Master Piano och Limit. Det här värmer mitt hjärta nu. Ja. <laughs> ja. Men det var typ Tupac och West Coast som var så. Ja, ja, det var liksom, jag älskar Tupac, jag älskar Byggie, men det var bara ett eller med The South som var liksom, jag måste gå, jag måste ta tre forskjelliga T-banor för att komma till ett sted som köpte så sålt i Platine, så det var en... Bara att göra det var bara en upplevelse i sig själv. Dedication, alla, väldigt. Alla i studion kan relatera, ja, tror jag. Det är kult att höra. Alltså, 8-Ball, hela den south bölgen, alltid varit där för min del. Och jag att husen kom upp plötsligt tidligt och hus med Snimtog, mm. Mike Jones. Och där var det kult att skrua. När jag började lyssna på dig det var egentligen, alltså innan hade jag alltid bilderna av att det fanns viss norsk rap och jag fick in det i en del av mina flöden för jag följer så här lite norska bloggar och sånt där mm. på men det kändes, för mig kändes det som att det inte var något som var värt för mig att engagera mig För att det var så likt svensk rap till mm. viss del. Ja. Uh, typ nästan tills uh, uh, liksom, din EP kom. Ja. Då började känna att det, var så, ah, men det här är något som inte finns i Sverige heller. Det är att Som är annorlunda. Mm. Uh, Verkligen. Och jag blev förvånad helt ärligt för att jag visste inte att det var <laughs> fett. att det pågick i... På min del då, så var det väl så att jag ska göra det här så må jag så jag väldigt lyst att distansera mig icke nödvändigtvis att jag inte kan vara kompis med dem, men jag vill inte hörs ut som någon av det som finns här ute, eller som finns där borte det vill säga allt från Sverige, UK och USA. Mm. Jag vill på något vara så original som jag kan. Då. Mm. Um, det att ha det egoet, och tänka att jag kan göra det här på min måte, och F everybody else till en viss grad, så har det oss. Alltså. Och nu som jag säger att det är väldigt många andra som rappar som jag eller likt som jag eller det vi har gjort så har jag lagt en ny EP som är helt anledes från den förra men det är en fin utveckling då mm. så, så, ja, Vi får se hur det går EP är den nya EP som heter äh, vad fan heter den <laughs> äh, alltid och aldrig Mm. Ja, den kommer förhoppningsvis i september, till september. När i, den blir masteret färdig ikväll. Så ah, ja. nice. bara fixar en nice video så jag tror jag vi är gått. Jag tänker att det här måste dras upp. När vi eh, var ute och spelade skivor på ett städ. Hey. Eh, <laughs> tidigare, <laughs> tidigare i somras så spelade vi eh, eh, Gall. Mm. Och då kom eh, en kusin till dig fram till oss Okej, okay. ja. här i Sverige? Här i Stockholm, ja What? Och sa såhär, är det här filterish? Eller han sa det på norska, men jag kan inte här med." Yeah. Och det visade sig vara en kusin till dig Jag har glömt vad han hette, men ja, Jag tänkte bara, ja han hälsar Hälsa <laughs> <laughs> <Hills> tillbaka <laughs> sure. Jag visste inte att jag hade familj i Stockholm Alltså, kärra till honom ja, Han kanske var på besök bara, vem vet ja, Kanske, ja. Shout -out till han v Gör du beats också, eller gör du? Nej, jag pröver att lära mig nu. Alltså, jag jag pröver att vara så involverad som möjligt i hela processen. Det har väl aldrig väldigt, Jag vill aldrig gjort en låt bara mig. där var jag har fått en bit här rap. Det är Men jag har alltid varit såna. Gör det, ta bort det, lägg den. Så jag prövar att lära lä lära mig att nu. du har släppt hittills, Är det är det liksom inhouse producerat av den ja. barvskan eller? Ja, ex. Axe genius, han synger, han rapper, han lager beats, han mixer, snart lär han om Aströsa. He's the man, utan han så hade vi varit i Stockholm eller någonstans i Norge. H alltså hur går, hur går det i Norge? Alltså, finns det pengar i rapbranschen i Norge? Ja det gör det, det går bra. <laughs> det Grattis. Går bra. Tack. <laughs> Nej alltså... Inte, det finns ju liksom typ folk som Madcon som eh, har gjort rap i kanske 20 år och så fick de en hit och så har de på en mm. måte bara lagt musik eh, utifrån den hiten. Mm. Så en väldigt sån party, ja, getta-synt um, Så de klarar sig bra och eh, det är kul för dem. Men så har du folk lite under där som eh, Lars Wörlar, Carpe Diem, som gör sin egen ting då det är rap det är liksom. men det är kanske lite mer som Allmän eller sån hur ska, be... ska jag beskriva det kanske lite mer som snook kanske okej ah. ok, okay. Ah, okay ah. Mm -hmm. ja. typ vad heter de Chris och Jai eller något sånt där, ja eller Erik och Chris är som... väldigt ah, snook de är väldigt ah. men Carpe Diem är liksom ska jag säga svartinger. Som är snille rap <laughs> kan jag, <laughs> jag kalla det snille rap är det ja. Ja, så det går han det går an att leva av musik i, i Norge utan tvivel det är bara det är inte så många som gör det men Lars Vaular det är han som är med i A-laget också eller ja han, han är inte med i A-laget men A-laget är liksom en del av klicken ah, okay, okay. ja. han är ja, kanske den flinkaste i Norge Right now, but we'll see you next week. <laughs> hur hur, <laughs> det, hur, går det liksom, hur går din så kreativa process till när du gör en låt? Har du liksom ett sätt? Eller det? Nej, det är väldigt forskligt. Det är um för exempel hur fet som helst där hade jag liksom ting väldigt klart i hode hur den jag ville det skulle höra ut och den där intron och att typ på Trouble som 96 är i bakgrunden En så som anglade var hooket. så där tänkte vi alli sin G's rynkebyste mannen som sitter med <laughs> han kom och hjälpt till men där är lite förskjutet där är liksom det är man kan sitta i studio och eh, utveckla en bit och så har jag bara ligget i hot och skrev själv Och så är det andra gången där hvor, kan man kommer och bara skriver i studio. Enkla. Innan vi går vidare. Eh, vi har hört Galrimixe nu, vad jag har hört hur fett som helst. Finns det något mer som du skulle spela för lyssnarna som finns ute redan nu efter. Då kör vi den igen. För, er, trogna <laughs> för trogna lyssnare favorit. För är det en throwback klassiker men för många över kanske det är en helt ny musikalsk upplevelse. Här kommer <laughs> Filthy Rich med Flexness. Yeah, yeah. Så hör du swoosh Tar upp en platta och passer till brosch Skjuter det upp, bränner det ner Kallar det George W. Kush Ikke tänk på det Tänk gang, shit, en länk på det Bows överallt, putt en pengar på det Din stil är shit, putt en säng på det Kommer in på stede? Så finns det killen jag Jag har på mig något APC low key, men en APC Hun är en djävul rullar broccoli med rickla Hun känner mig från gamla dagar Kallar mig bara rickla Osama bin fresh, kräker den joke, kräker den cracker, jag kräker den shakes Följte mig som Al Bundy när jag jobbet på stress De ignorerar det och kallar det för ignorant, det är intressant Vem är det som egentligen är ignorant? Aldrig varit on spend, det hade jag gjort som 2G Pänger kommer och går, akkurat som dålig pooty Läker vardag, dag, jobbar hela natten, putter allt in Så vi får igen på skatten, hä? Eh? Bowsking over allting, putter allt Får igen på skatten, akkurat som det var alltid La, la, la mig flexa, yeah. bara gör min ting Hatt och fragt på, følge mig som flexning Bowsking over allting, putter alltid Får igen på skatten, akkurat som det var alltid yeah. La en egen flexa, yeah. bara gör min ting yeah. Hatt och fragt på, følge mig som flexen. Snack, snack. Yeah, tea, tea. Son, son, son. <fart> Där hörde vi Filterrich med Flexnäs från EPN kom, så och tog färdig Sanna, du visste inte vem Flexnäs var när du hörde den här Nej Du behöver inte skämmas, det, du du... Är ju, det är ju länge sedan Men <gåll> uh, vem är Flexnäs? Marve Flexnäs, mm. han är uh, en legend en komiker, norsk komiker. Heter han Flexnes eller är han karaktär som spelar som heter Flexness? Han heter Rolf Wesenlund, men Flexness är... Det är som Madonna heter ju inte Madonna, det är Flexness är Flexness. <laughs> <laughs> <laughs> han, Är han en inspiration nu? En klickas. Alltså. jag bara syns att hela han är bara legend. Han var komiker, han var... Eh, reporter han gav ut musik han gav ut vinyl där han hade stand-up alltså jag bara digger det och eh, där nog med norsk humor som egentligen är jävligt dålig det är super <laughs> dryt det is not even funny men men jag syns Stefani. Så jag har väldigt dålig humor. Jag lär av... Det är så shit. tråkigt att det är kul. Du. Ja, mm. ja. Men namnet är ju bra. Det passar ju. Det är ju Flex liksom. Ja, mm. för jag, vi vill lära oss i Oh shit, Flexen. You're flexing. Oh mm -hmm. shit. Så fick icke låt om Flexness. Och apropå det vi snackade om i stad med hur eh, man gör en låt i studio. Den Flexness är magisk att höra på. Det är så länge sedan jag hört det. Men det var bara... Jag tror klockan var, vi hade varit ute på byen, alla var drita och det ena och det andra. Klockan var, jag säger det på låta, jag tror klockan var kvart över fem, eller kvart över sex. jag vet mm. inte. Och alla var helt ute och att vi klart att göra en så... Uh, naturlig och, och Effortless låt som Flexness jag älskar den låta I, I don't want to be on my own shit Men that <laughs> no det är något speciellt okay. Det är något speciellt med Flexness Vaknade du upp morgonen efter att kommer ihåg det? Eller hade yeah, det eller? Nej, <laughs> Hugo, <laughs> jag trodde du skulle fråga Vaknade du upp morgonen efter I en ny Bugatti? <laughs> I wish <laughs> <laughs> Nej, jag vaknade upp i ett shitning studio och, och massa stygge jackor och våta stövlar runt omkring. Och vi står upp och hört på låta och på och gråta av glädje. Ja, Så det den är var jävligt fel. Är alltså fisk. samplingen är ju äh, riktigt, riktigt grym. Tack, det är all of noise precis. Oh, exactly. och, för folk som inte gillar annan musik, kanske man känner igen den från till exempel är det Jagged Edge? Oh. typ of my tongue. Alltså yeah. det finns jättemånga rappare vi låter men alltså finns alla är bra Där oh. det där det, det, det, det som är med låta alla de som har samplet den låta har kul låta mm. mm. Så jag sa till Axel vi må samplen låta mm. och när vi gjorde låta så hade vi intention om att övergå eh, to chains in up in smoke. Jag vet inte om det har hört den det var då han kallade sig mm. Ja, just det, just det, Så hade han en låt som hette Up Smoke", där var han samplade den, och en annan låt från Christian, som var signat till Rockefeller back in the day. Och nej, det, jävla jag har inte tänkt på att, det, att Christian finns på Ja, jag vet inte, men han samplade... <laughs> ja, <laughs> dem där i videon, som ge yeah, Kristall, och... Mm. <laughs> så, så han samplade de två låtarna och målet vårt var att lägga en beat som var fetare och rappet ännu fettare. Mm. Ah. Så... Den här podcasten heter ju Vad blir det för rap Och du är här för att Ja du är ju nice och så Men du är ju här för att du är rappare Ja yeah. Så tänkte fråga om eh, Du skulle vilja rappa lite helt enkelt Kanske det Kanske det mm. Vi testar Ja yeah. Om du är mentalt förberedd Så kommer vi lägga på en instrumental nu Så får vi se hur det känns All Oh shit I var min anthem if Vi tänkte det <laughs> Ah, uh. baby. Doing a na miles days of drugs, miles days of drugs. Nah, nah, nah, nah. Mm. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. See sí, you, buddy. Uh. Vågsta på linjen träd fullt av rasist Det är nog en små få färgen Det små tidsbiss glömt mig så vi måste flykta iväg Som vi var någon bitches Här är jag blev banka upp Här är jag blev jäblet på Fuck fuck fuck fuck fuck fuck knock. Talking fuck mama nog and en kniv fatten, vi fick nog Fuck det där min borgare kommer upp Kommer upp Kommer upp Så la mig ta du från fucking dom Jag kan inte freestyle från nå Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit I studiet bara skriv noe heftig Sa till mig kan man skriva noe heftig Visa alla folk ha en egen vare best De pröver å make som Shirak och Megdi Och tjast till Megdi Evig Sahara La mig skinne på de svina Tid de blir haram Spiser dem hava Konga, du kan kalla Maharal. Jag kan ma konga, svett på panna, söt på panna. Detta är mat för for och no, är skallen äga en hel kofie anan. Offi te katadai peek in the sense. Hur till min bird, osira på tät. Offi te katadai peek in the sense. Sätt i SLT finalen. Finalen, hej finalen. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Mål kutt henne i gräsen för att se Disse slangen är boa, boa Du är död om du sovna På en äger som mig, bara träcker en färg Men så jag följer mig kär Få kids kommer till och göra läxer om mig Jag är vägt, taggen är tight men det fan. Så det är helt greit Halla, halleluja Baby, när du gör det som där Med den ur näsen där så blir jag bara sjukast Gudas vis på din din Hade passor Så hade passor Det är värt passor Riffla bara tjän mig Baby jag har fått tjänt För jag kommit av världen med en Och en au pair Och Och av våra hosar Hade ingenting Var ingenting Gjorde mitt ting Och nu är hela landet med bowstopp Når jag var kid skulle jag göra tracks med Tommy De loa mig då Se på mig nå tracks med Tommy Är det bara om skulle jag säga dem Atomic Rapper som är fucking monster Där Loch Ness Jag tänker bara fuck on Bobby Hugo Boss Shit Någon syns jävla turist Stänger med kullar som en jävla nudist Bokstå på b Your name all the billet so clart Bu hot labi Me a beche Calamari Bang bang fadda Bang bang fadda Woo! Boom! Boom! I found a snubla lit that Yeah Fuck with shed the muscle arif In London feste me aari Tiny build the Murakami Kjapp the hos, ferrarif Håller det fortsatt G man nigga i G1, G5 jeans, man nigga 510 Flaskor av dampir, vi är fra 5 till 10 Upp till 510 niggas Aller känner en rapper Och aller känner han näste Men jag føler mig som den bäste Vem sa att jag rapper? Detta är all få enkelt Akkurat som att fiske The top for the snarky piss, man, you're a bit of a minister Ooh. Lama holla po' giski, so can't we holla for bitches Detta out for ain't kilt Finna paraplu, yes, ah uh. Finna paraplu, yes, ah uh. Finna paraplu, yes, ah Finna paraplu For, yeah, brainstorming, oh no. Finna paraplu Brainstorming no, sofin' empower, please Brainstorm Katrina brainstorm some Katrina, do say it some trina, do say it's some Trina Boss gang for again Be being mean for again, Ow! Stockholm for the get, was it? <laughs> <laughs> Yes, tack för att kan ha mig här i Stockholm. Vad hände jag? Vart är Garis jag? Oslo i studion. Finns det Garis? Det där var riktigt gal. Tack. Vad hette det? Vi tänkte snacka om lite andra grejer. Men Arif är kvar i studion och hänger kvar. Och jag eh, tänkte bara katcha upp lite saker vi ska beta av här för er lyssnare Det första tänker vi är att det typ har hänt någon slags rap-händelse ändå häromdagen Året snackis kanske Ja typ hittills ändå eh, Och vad jag pratar om är Kendrick Lamars vers på Är det Big Sean's låt egentligen? Mm. Eh, som heter Control Som kom när vi spelar in här om dagen. När ni hör det kommer det kännas som åtta månader sedan Men skitsamma jag tänker att vi börjar med att lyssna på den. I don't smoke crack, motherfucker, I sell it! Bitch, everything I rap is a quarter piece to your melon So if you have a relapse, just relax and pop in my disc Don't you pop me the fucking pill, I'ma pop you, then get me this Tail flex to drop a bomb on this shit So many bombs win the alarm like Vietnam on this shit So many bombs make Farrakhan think that's a dime in his bitch One at a time, I line them up and bomb on his mom when she watching the kids I'm in a destruction mode if the gold exists I'm in Poland like the Pope, I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring, I'm the king of New York King of the coast, one hand I juggle them both The juggernauts all in your juggler, you take me for jokes Live in the basement, church pews and funeral faces Cardiac bracelets, for my women friends I'm in Vegas Who the fuck y'all thought it's supposed to be? And Phil Jackson came back, still no coach at Mick I'm uncoachable, I'm unsociable Fuck y'all clubs, fuck y'all bitches Show Instagram can gobble these nuts Gobble a dick up till you hiccup, my bitch call me corrupt This the same flow that put the rap game on the crutch West, west, west, west, west, west I see niggas transform like villain Decepticons Miley's probably turn these niggas to fucking Lindsay Lohan A bunch of rich-ass white girls looking for bodies Playing with barbies, wreck to push before you give them the car key Judgment to the monarchy Blessings to Paul McCartney, you call me a black beetle, I'm either that or a Marley i don't smoke crack, motherfucker, I sell it! I'm dressed in all black, this is not for the fan of Elvis I'm aiming straight for your pelvis You can't stomach me, you plan on stumping me Bitch, I been jumping for you, put a gun on me Bitch, I put one on yours, some of Connery James Bonding with none of you niggas climbing 100 mil in front of me And I'm gon' get it even if you're in the way And if you're in it, better run for Pete's sake I heard the shops being great debates all the time About who's the best MC, Kendrick, Jigga, and Nas Eminem, Andre 3000, the rest of y'all New niggas, just new niggas, don't get involved And I ain't rockin' no more designer shit White tees, and Nike Cortez, this red Corvette synonymous I'm usually homeboys with the same niggas I'm rhymin' with But this is hip-hop and them niggas should know what time it is And that goes for Jermaine, Big Crit, Wale Pusha T, Meek, Mills, ASAP Rocky, Drake Big Sean, J. Electron, Tyler McMillan I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas Trying to make sure your core fans never heard of you niggas They don't want to hear not one more noun or verb from you niggas What is competition? I'm trying to raise the bar high who trying to jump and get it? You're a better half, trying to skydive Out the exit window with five g fives with five grand With your granddad, as the pilot He drunk as fuck, trying to land with a handful of Arthur Ryders And poppin' prosthetic leg bump and pock in the cockpit So the shit that pops in his head is an option of violence Someone heard the story That is a to a dread. West Coast. Där hörde vi Kendrick Lamars vers Från Big Seans låt Control Där också Jay Electronica är med uh, Vad tycker ni om det här? <laughs> ja, alltså att man kan, ja, Det är svårt att tycka något annat Känns det som det som, är, det som man tänker på som sticker ut det är ju den här delen när han calls out A bunch of rappers ja. uh, Och jag tycker att det känns fräscht För att det är så otroligt många rapporter Som har kommit genom alla de senaste 40 åren Som handlar om att uh, Jag är bättre än alla andra Ni mm. andra är sämst uh, Men mm. man undrar alltid vilka de andra är men det känns ju som att det var det som var grejen Att hade han inte sagt alla de här namnen Så hade det varit så här shit vilken fet vers Men det hade inte blivit den här stora grejen nej, Som nej, det är nu utan det är ju att han Name droppar typ alla största Just nu och Mac Miller <laughs> <laughs> Så ja uh, Det är ju ett jävligt Ja uh, vad ska man säga ett bold move Men det är fett för han ser egentligen Fuck you utan att säga fuck you mm. Egentligen det, det är på något sätt en homage Samtidigt, ja, exakt, samtidigt så är det inte ja. det Ja, att jag tycker ju ändå det är väldigt snällt liksom. Man säger yeah. ju ändå typ så ja ah, men vi är ändå lugna typ. det, är yeah. typ så här, det här är några killar som jag tycker är nice Fast jag är, än jag är tävling med ja yeah. typ. yeah. En av de kulaste verserna jag har hört av Kendrick alltså Kendrick är ju nästan Messias i rap -sammening. Bare, det är synd att han akkurat har kommit från turné-stemmen sin, eller vad det är. För han hör såhär. sån, äh, uh -huh. sån skrik Det hade varit vanlig normal Kendrick, så tror jag hade satt med pris på verset. Inte det att jag inte gör det, men... Aha, uh -huh, du äh. tänker att det hade varit bättre om, om han, han hade typ rappat som han brukar göra. Ja, liksom. uh -huh. jag känner att han liksom är sur och liksom är, visar folk att han är sulten, men... Det hör, han hörs lite sliten ut också <laughs> ja, man, det, är, det är bara naturligt Det hade, naturligt, kanske, han, det hade kanske blivit mer effektfullt Om han hade rappat som han brukar göra ja. Alltså nu blev det så här ja, Det var en arg vers ja. mm. alltså, Det förstår jag. han har reist världen runt Sikkert to, tre gånger allerede men, men jag tänker, hade han gjort det lite smårare Som han plejer att göra? För där det, det han är så teknisk. Flink och så wow. melodiös Nej men det, det är verkligen som du säger där, för, Alltså han är ju Lite messias för nu Rap nu för att yeah. Han också också så här talar sig om som Någon slags savior och räddare yeah. typ, Har jag gjort sedan hans skiva kom egentligen yeah. för. för det till och med också Han var helt wow, mm. is this possible <laughs> Men det som är kanske mest intressant Är ju reaktionerna som har blivit på den här låten Att typ alla rappare eh, Gick ut på Twitter och bara skulle ha en åsikt eller typ så här: Fabulous twittrade så här finns det några studios som är öppna nu? Ja, det, tänker... Bara det blev jag extremt peppad på ja, för att det känns en... som att Fabulous har varit så dålig på senaste tiden. Så Ett... att om han får, det tänker jag är det bästa med den här låten, att den liksom, eller den här versen att den liksom pushar rappare att verkligen så här steppa upp sitt ja. game liksom. Jag tror The Game blev ledsen för att han inte blev nämnd. <laughs> mm. ja. Det är nog det. många som blev ledsna för att de inte jag blev nämnt. Ja, jag, <laughs> jag tror Mack Miller firar fortfarande. <laughs> <laughs> I'm good now, I'm good. Jag skulle vilja ta upp ett äh, intressant svar. för att Ni vet att jag älskar 3D Nati jättemycket. Jag tänkte på det ja, ja. Och Hon fick frågan på Twitter. så här: Ska du svara på Kendricks vers? Och hon var lol, nej. I så fall så har jag redan svarat i den här freestyle-grejen med Sway. Eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på det om vi har tid. Det har vi. på <skratt> 32 shots in the clip of his 34s Lil nigga with heart Frustrated of being broke While I was climbing the charts Penitentiary chances And dancing with suicide Pursue us kind of sewers That love to eat on our tribe My nigga I got love for him That's my angel with angel dust I used to thug for him Took me on my first mission Transition Good kid turned rapper Pay attention This is deeper than you think Right after my admission Inside the game Ask me about what's his name I brushed it off as a joke As we watched him get off the stage Music awards Fast forward, all of the nominees. I was planning to win, while he was planning to leave with all his favorite accessories, the ones the big budget videos had especially. Just a shadow in the dark, blending in with all my industry friends. I'm guessing this is where the story begins. Tells of the Black Robin Hood. What's up? Woo! Damn. Uh, 3D 9T. You want a beat? Let, you me, want let, to let go, me do some acapella? acapella so these motherfuckers can yeah. <laughs> hear you. Woo! Hey. Hey. You quoted a lawyer. Give some acapella. <laughs> you know. hey, hey, I man. used to pray to see the top, but I'm here now, folks. And saying I'm a fall is like saying Rick Ross could fit Chris Brown clothes. It's impossible. So how can these niggas say that they my obstacles when my flow sicker than the kids at the St. Jude Hospital? It's just not logical that I don't have a deal yet. I guess it's 'cause I ain't got a pink wig and I still got my real breasts. Mm. And I ain't get ass shots or get tossed through the posse or play a part on the grassy for the major labels to spot me. Mm. See, they be rapping about they cars, they jewels, and they diamond rings. You ain't Mufasa Imposta. You just a Lion King. Mm. Now, every rapper's a gangster, so it's starting to confuse me 'cause the only time they saw guns was on Call of Duty. I'm from the South. But I don't spit like Soldier Boy, it is S.O.D. I spit hard and kill more rappers than the East Coast, West Coast beef. See, mm. my shit's gnarly. I party like Six Charlie Sheens. I'm the queen and flow crazy like Chris Farley. Plus, I'm from New Orleans where we known to tote the heat to play with me and your career gonna be shorter than Justin Bieber. Oof. But deep down, I just wanna make a little cheese and do some charitable things like buy a Fantasia my baby could read. Mm. I'm playing, Slammin'. but they need a real bitch in the game. Hold on, hold on. <laughs> oh. I'm, I'm playing but they need a real bitch in the game And I'm the best for it Cause these rappers out remind me of 50 Tyson SAT test scores <laughs> Nothing but zeros They manufacture clones and now that I'm on I promise I ain't giving back the throne Det 3 d och Henrik Lamar i studion Med Sway på Shade45 bla bla Serious, Hey och hå radio, whatever Um jag tycker att det här är kul och jag tycker att det är intressant. Jag tycker att en av de intressanta sakerna med Kendricks vers är vilka han inte nämner. Oh. Och typ så här, för det första att han bara nämner killar och för det andra att han lite låtsas som att söden inte finns heller på alltså typ vilka han tycker är relevant att... Han är inte Big Crit då. Han är med Big Crit. Yeah. Det typ känns lite som typ The Token-söden-snubbe yeah. där ja. Liksom. Oh. Och också typ det här som också har gjort intressanta reaktioner. Att han säger att han är the king of New York. Vilket ju är kul och så här jävligt kaxigt för att vara yeah. en LA-rappare. Yeah. Som någon på Twitter sa. Hade han verkligen velat flexa så hade han ju sagt att han var the king of Atlanta. Uh. Alltså liksom typ att det här. Det, han, det känns som att han är lite fast i någon slags gammal kanon av vad som är de fetaste rapparna. Typ, för att det liksom... Ah, jag vet inte, jag tycker inte riktigt att det här är de mest relevanta namnen att, att sätta upp sig själv mot mm. för, för, utifrån hans position. Mm. Men, hvis jag kan avbryta? Ja jag, visst, jag, Usch, jag, tror, jag tror kanske, jag vet inte, jag känner inte Karn. <laughs> <så, laughs> <laughs> jag, jag tror att han kanske nämner akkurat de, för det är liksom, typ samma aldersgrupp och de kom upp så sist samtidigt, kanske ett år, två år, mellanrum, mellan alla de där. Mm. Eh, och det är typ sikkert de uh, i USA ser på som de nya rapparna. Mm. Men också de lyriska rapparna. Ah, alltså jo. det är mm. par man kan fjärna där. Men mm. uh, jag tror det är kanske det, USA har de öjnen. Eller öjnen på akkurat de där. Jag vet inte. Men jag tyckte mest att det var väldigt kul det här med 3D Nati och hennes svar. För att i det här klippet som vi hörde så är det ju uppenbart att hon slaktar honom. Ja. Liksom. ja. Det är verkligen ingen snack om saker. Liksom. Ja. Uh, jag tycker att han låter ganska mycket M&M på den här versen och dels att han gör mm. lite typ en röst men också mm. typ att så här, på slutet det här det är mycket det här med typ samma bokstav vad det heter mm. och sen så, typ så här att det är någon condom eh, och dreads så alltså, typ så här det är väldigt mm. så här det är lite så här M&M lite mer ja, så. Och... Han rapper väldigt alltså måten han sätter upp rhymes sina eller mm på han rimer på där sån jag vet inte vad det heter som att han brukar samma syllablen och bara ja men ja, Eminem, och också att han målar en, en, så här, en bild som är typ, ja, men typ du håller på kraschat plan och så är den är mer och mer extrem ja, det, det är väldigt väldigt, väldigt MLM, MLM, MLM. Typ så här, är Hoppa ner med två brutna ben, trying to alltså typ ja ben ja walk ja off Måla de här lite så här, ja orealistiska, lite typ, makabra scenarion, här ja makabra ja ja men ja, det är ju, jag, jag tycker ju att det är kul det är ju roligt Ja jag tycker liksom. verkligen att det är kul ja. Men det ska bli också väldigt spännande Att se om det här liksom Är början på diverse olika beefs ja. Det vore extremt kul om någon såhär Om Two Chains Eller någon eh, <laughs> Alltså gör någon så här, Mike jones värst När säger typ en Åtta bitta över två minuter <laughs> Han säger de samma sak om och igen Eller Diddy kommer in och pratar om riken <laughs> Ja det vore jävligt nice <laughs> Yeah <laughs> Men ja, det är men vi... det, det alltså, han är inte så dålig som man tror. han, han ju... vers på remixen av Same Damn Time, den är fan fet alltså. Men vem har skrivit det är ja, vem... Han skriver han skriver checks ingen bryr sig. Det är, det är från uh, Olly Do it, uh, remixen. då ja, säger den den han. Det. Fet, alltså. Men det ryktades att han har skrivit den själv fast ryktades vet jag inte om det är rätt ord jag har haft på internet. <Ja>. <laughs> <laughs> men bara han är ju en A&R eller typ en producent. Han skaffar den bästa ghostwritern, det får man ju ändå. Ja, och För han har pengar till det så. Exakt. Mm. Vad en annan grej som vi tänkte att vi skulle avhandla innan vi lägger på, inte luren men ja, lägger på lock, ah, samma En annan grej vi ska snacka om, uh, jag var inte där, sadly, men två andra i studion var där, Sanna och Hugo, ni var på Way Out West Ja det stämmer Berätta lite om den grejen Du var tungt. du var inte där Ari Föller Nej, Nej. Uh, det, var, det var inte lika mycket rap som det brukar vara, det var inte lika mycket, mycket fint väder och lika mycket folk som förra året Nej. Men eh, jag hade det helt kul ändå, och jag är typ fortfarande sliten lite liksom. grann. Jag kan prata efter det här året, det, det kunde jag inte efter förra året. Så Hur ska vi ta, betyg, en, ta en ett throwback-skämt? Hur lät jag efter förra Way West? Jag tror inte jag gå <laughs> Jag ska gå hem och alltså, lägga mig. It's funny because it's true. Men eh, min höjdpunkt i år var ju helt klart att jag fick intervjua Angel Hayes. High High High five! Alltså det var, ja, jag var så nervös, men det gick jättebra. Intervjun finns ute nu, man kan läsa den på Nyhetsguiden, den kommer i nästa pappersnummer av Nyhetsguiden också. Alltså hon var så himla trevlig och bara verkade vara en så extremt härlig person. Vi lollade ganska mycket. Det var kul, jag känner den personen, det var Isabelle Eh, Nelde, hej, eh, som skulle intervjua henne efter mig. Och när jag kom ut och liksom mötte Isabelle och Angel hej skulle ha typ en paus så sa Isabelle så här, shit det verkar som ni hade värsta lullfesten där inne. Typ, för att vi hade skrattat så mycket. Så det var ju jätte... Härligt. Ja, det var en seger för oss alla. Ja, verkligen. det var så grymt. Vi lollade mycket åt hennes Versace remix till exempel som hon berättade att hon blev tvingad att göra av sitt skivbolag. Hon Är det vill sant? inte göra den. Ja, hon vill inte göra fler remixer någonsin. Nej, hon har ju mm. gjort en del. Hon har gjort jättemycket. och sen så hade vi också väldigt kul när jag frågade om att hon växte upp i en sekt. Och så frågade jag så här, är du trött på att prata om det? Var på hon och hennes två musiker typ bröt ut i världens skratt. Så här. Så det var så svaret var ja då. Svaret var typ ja, fast sen så sa hon så här, nej det är inte. För att hon verkade vara så himla väl uppfostrad och snäll. Ja, hon typ. vill ändå göra ett bra intryck typ. Ja, men hon var, hon var verkligen så här... Hon var så härlig. Men upplever du lite att hon är klona på sitt skivbolag nu? För vi har ju lite varit oroliga för det. Nej, alltså verkligen inte. Utan För det frågade jag också om. Liksom, för hon har precis spelat in sitt album och är klar med det. Uh. Uh, och hon sa att hon hade fått bestämma väldigt mycket över det själv. Och hade liksom blivit lämnad i fred av skivbolaget typ. Nice. Mm. Jag fick inte intervjua henne. Men, uh, <laughs> hade säkert gått med att försökte. Var är det du när Ja, för ja. Hon har typ kontrakt med, oh, okay. nej jag tror att det är Universal och sen så har hon ett, alltså hon har ett, en deal i USA och en deal i England okay. med okay. typ två olika bolag men jag tror att det är Universal Men det är ändå såhär bolag det är, typ, ah, är ju ja. ingen såhär underetikett typ cashman eller någonting. där Men det som jag tycker är så intressant med henne det är för att när man kollar på intervjuer med henne nu, hon får aldrig den här frågan så här, hur är det att vara en kvinnlig rappare och jag tror att det verkligen är för att hon typ har visat att hon är någonting verkligt speciellt typ. Mm. Alltså det, det är ingen idé att liksom jämföra henne med typ Nicki Minaj för att det är helt, alltså det som, ja, det går inte liksom. Mm. Uh, och det är ändå jävligt grymt att se att det ändå går typ. Hennes konsert var ju syntung också. Ja, oh, skitbra. Alltså. Men var inte den lagd väldigt tidigt? Jo, den var ju klockan tre. Men Way Out West gör ju så. Jag kommer ihåg typ andra året. Då spelade Lil' Kim och Kelis typ klockan tre och klockan fyra. Oj oh yeah. Ja, men ja. det är väl typ såhär snäppet över att uh, få vara på en nattklubb. Ja. Att spela klockan tre. Men vad var det med för rap som spelade? Vad Kendrick. Ja, okej. Okay. Mm. Det var alldeles för mycket rock för min smak. Jaha, var det typ liveband och sånt? Ja, det var typ väldigt mycket trummor och väldigt mycket gitarr. Ja, de hade stränga instrument på scenen. <laughs> uh, Alltså det var, förra året var det väldigt mycket sämre ljud generellt sett på konsertområdet upplevde jag det som, jag kan verkligen inte ljud så mycket men, men den här gången kunde man till exempel höra men Du har ett par öron Ja, men den här gången kunde man höra vad rapparna sa när de rappade, man ja. kunde höra orden i verserna det kunde man typ inte förra året och det var bättre, och jag vet inte om det berodde på att uh, de använde instrument istället för att de hade en DJ som hade ett bit, men, uh, men jag vet inte för Angel Haze hade också typ en basist och en uh, keyboardist eller mm, Men det var typ lagom mängd Ja, uh, uh, men jag blev, jag blev nöjd med det, för då, då, det lät fetare liksom, uh, än vad det jag tror att jag hade gjort, om de hade haft ett USB liksom. Men brukar du ha uh, några live-instrument? Jag, jag kör enten Majo Ali han är DJ och jag står på Sen. Eller så har jag band också. Ah. Men där är liksom eh, som, som du nämnde då, det är liksom, eh, Enten så syns folk Att det är dritkult Med band Eller så hatar folk att jag har band Det är ah. aldrig en mellomting det är enten eh, Jag syns det är fett som fan När jag står på scen med band Men jag vet inte hur den andra hörs ut men... Alltså det kan ju bli sjukt bra yeah. Men det kan ju också bli Yeah. Men det känns som att alla typ Rapkonserter man har varit på Där man bara för fan vad det här var dåligt mm. Så känns det också som att det hänger ihop med Att det var ett liveband som typ Tog över mm. Eller att det liksom blir för mycket Men jag hatar ju typ sträng instrument så att, ja. ja det är lite samma för man får också typ Den här eh, eh, Jag får också ha traumatiska minnen av När man har varit på reggae konserter Och mm. artisten får för sig att publiken Vill ha rock för att den är i Europa och bara mm. såhär, gör något sjukt so Gitarrsolo som ingen alls vill ha Därför att då hade man varit på en rockkonsert Och inte på en mm. reggae mm. Men men Men som vanligt så var det också så här typ att eh, Klubbarna och Dagsfesterna var fetast Alltså Nöjesguidens Dagsfest på lördag När hemmalaget körde Mm -hmm. Det var ja, typ. det var, ja, det var liksom inte av denna värld typ. ja. Det var så jävla fett. Det var liksom Mason Fille och Jacke och 1900 1900. Malcolm B. Äh, Grillet och typ någon äh, RMH där. det var sjukt kul också. Fan, jag måste, fan, ja. jag måste vara ledig nästa år så kan... typ alltså, det, här, Petter, ja. det här är väldigt kul på äh, Nöjeskärdens dagsfest på lördagen så träffade jag äh, Julia. Ja. Äh, hej hej. hej. Äh, och hon bara vänder sig till mig och så här Fatta hur kul Petter hade haft här. Alltså slut. Hugga vrider om den. Jag träffade att många av dina kompisar här i Göteborg, Petter. Ja, ja äh, äh, hälsa. Alltså den, den best, den, alltså den officiella konserten jag ska säga, som var bäst. Eh, jag såg även namn på, på en skolföretagsfeft som var svinfet Som körde liksom massa nya låtar och släppt och sånt där. Och Jacky var med också. Eh, den officiella konserten som var bäst hur som helst. Som inte var en sån sponsfest. Det var nog... Eh, jag tyckte Little Jinder var fett Det är ingen rappare alls. Men jag hängde med ändå för att jag var med Jesper och han har producerat några av hans grejer. Det var jävligt fett. De var och skitkola. Max Pisey körde ja, då också. Och ja. det var också så jävla fett. För att mitt i sin konsert, han bara Vad händer Stockholm? <skratt> <skratt> <skratt> I Göteborg Och Hugo bara, sa han fel nu typ. Och sen så körde han också såhär, vad hände i Göteborg Vad hände resten av Sverige eh, Det var jävligt tungt, men sen så måste jag ju också säga Det är inte heller rap, men Alicia Keys var Asbra okay, var kul. Och publiken, alltså oh my god Det var fantastiskt Ja, det har jag faktiskt hört om Men då han måste ju typ skämta att på det faktumet att stora delar av media Stockholm var där. Men det var typ som att så här, halva publiken skrek på vad händer i Stockholm. Halva <skratt> publiken typ så här: äh, typ, amen, så här 25% skrek på vad händer i Göteborg och 25% skrek på vad händer i resten av Sverige. Typ. Men du nämnde där att liten Ginger. Hon har ju lite grejer producerade av Jesper. Och då pratade vi och om Alex. Och Alex från Up to No Good. Och det är ju en jättebra. Koppling tillbaks till vår gäst <laughs> <laughs> Som ju Väl faktiskt kommer typ, Eller kommer du direkt från den studio Nej, det Nej vi var där Ni var, var där igår Igå måndag. Och okay. det var jag som initierade den här kontakten ah. ja, <laughs> Nice, Tack för den uh, Berätta om det The, vi satt egentligen bara och utväxla musik Vad hör, vad gör det? Vad lager dere? Det här är det jag ska laga Eller det jag lagt. Det kommer ut då Och då har uh, hört på musik vi liker Och egentligen bara byggde upp en slags uh, relation mm. Ja. Så ni har inte gjort några actual låtar ihop än? Nej, jag skrev my ass och I was writing shit Men mm. jag följde inte för att recorda Och det kom liksom aldrig en sån slags påtunget. Ja, ah, någon no, vi gör en låta. Helt ta det lite som det kommer. Ah, mm. ja. Har du några andra svenska producenter som du känner till? Som du... Mm. Vad heter han? MacBeats? MacBeats har också Beats. varit gäst i. Vad blir det för Och okay. Också ah, för ah, övrigt, ja. han hade ett showcase i eftermiddag som var sin också. Han är fet. Ja. Sluta avbryta gäster nu. <laughs> <laughs> Nej, det går bra. Han är fet. Och så. Fan, jag kommer ju på någon namn. Asma Astma Rockwell. Asthma, Rockwell. Ja. Det ska vi förhoppa tillvisande jobba med Finns det några, har du planer på några fler äh, rap samarbeten med några svenskar jag vill gärna, jag vill gärna göra en låt med Dida okay. jag tror mm. Mm. vi har mött honom ett par gånger och vi tänker lite likt tror jag mm. äh, utom det hela den armage har alltid varit cool mm. äh, jag vill gärna göra massa låt med dem min favorit rapper i Sverige akkurat nu är Jacke. Mm. Han äger mm. oss. Fråga, har yeah. du hört Abidas? Ja Abidas är oof, oh, uh, Game over, game over. <laughs> uh, han är nice han är nice han är flink. Han är väldigt flink. Jag gärna en låt mig en låtman nu as, men uh, men först och främst de jag verkligen känner, det blir enklast att göra då. Yeah. Jacke, wow han är flinkas. Mm. Jag hört några grejer i studio till i up to no good, uh, det de visste nog en låt med Namo och han mm. och en ginte som sang på hockey. Ja, ah, Linnea Henriksson. Ja, Och ja. det värsta ansvar så fucking doppas. Alltså. Men jag tror Namos, Namos EP är klar vet jag. Yeah. Jag tror mm. den kommer här som mest. Ja, det var det de sa. <gasps> Okej, okay, men um... Ja, då, då har vi mycket att se fram emot, helt enkelt. Har du någonting som du vill göra reklam för? Shit, tack för att jag får låta att vara i deras. Tack för att jag får lov att vara här i studio. Det är väldigt, väldigt, väldigt kul att komma hit från Oslo och Norge. Det är inte så långt, men det är fortsatt väldigt långt. Och Tack, detta var det starten. Thank mm. you. Mm. Du är mycket, du var välkommen. Vi hade vi har haft, haft, haft skit kul. Ja, Maja. Mm. Verkligen. Uh, du får alla lyssnare för. Uh, lyssna vidare på vår podd, köpa våra tröjor som är nya och uh, gärna köpa eller uh, åtminstone streama på en betaltjänst, uh, <laughs> Filt Rich, uh, uh, senaste EP uh, kom, tog så färdig, tog färdig. det är alltså bara, <laughs> det är bara att trycka in p h i l t Rich R I C H. Det är en fråga enskild. På Spotify så finns det ett annat album. Jag vet. No, no man swollen dick or sånt. <laughs> ja, för... Ah shit. Jag lyssnade. Jag trodde det var det. Så jag <laughs> lyssna på. det är. Det kan inte vara samma kille. Ah, <laughs> uh, det, det är. Ah, uh, uh, jag vet, jag vet. I det alla fake filthy rich. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Kolla att de heter Arif, så är du god. Yes. Okej. Okay. Tack. Det var allt för avsnitt 42. riktiga 42 två. Tack så mycket allihopa Bye bye. Tack så mycket. Tack så mycket. Hejdå. Hallå.